Basque Friendship Group, Europarlamentarien taldeko delegaritzabate ibilida. Euskalegian Otsailean, hauek ziren, eh, oien izenak erraiteko, Gabi Zimmer, alemana, Mlin Bjork, suediaga, Martina Andersson, Irlandaga, Lydia Senra, Galiziaga Josep Maria Terri Cabras, Katalana, Tatiana Zdanuk, Aletoniaaga, eta Mark Demes Meker, Flandriaga, eta beraz talde horrek bere ondoriak, aurkeztu ditu atzo, Europarriak, Eta ondotik, Arnaldo Tegik ere hitza hartu du, atzoko itza hartze horien aipatzeko, Josu Juaristi ea txe bilduko Europarlamentariak gurekin zirago izuntan, egunon? Egunon, mai. Sigor kolektiboak gelditzeko, galdegin dute beraz Europarlamentari horiek, kritika, argia eta zuzena, biestatu hai? Bai bai ondorioz eh ondoren batera ba, duten e, txosten hori nikuztekoso eh argigarria dala, ez? Eh bilera asko egin zituzten eta, eta bueno, ba, gauza asko entzun eta eta ikusi zituzten eta horren ba, ondoren dela e, txostenan ikustet zorrotza e, bai, e, dela, eh zehatza dala eta gauzak e, garbi izaten dituela. Bueno, orain ikusi behar, a E horri base, ibilbide eman altzaion eta eta Europako Parlamentuan ez, base ekimen berri jartzen diren martzen baurri segi emateko. E Justuki Otsailean Euskalgian ibilizirela e, noreengana joan dira horekin mintzatu dira ba, e, Egia esan e, egontziran e, e, alderdi politiko e, iaguszigkin eh bai Lakoako e, Bai Gazteizko Parlamentuan, bai Iruñako Parlamentuan eta baita ipar e, Euskal Herrian ere, ba bildu ziren e, eragile politiko gehienekin eta eragile e, sozial askorekin, bai e, zenideekin, eh abokatuekin, e, fiskalarekin, ba, elkarte e, autonomoko e, fiskalarekin ere bildu ziren de eh, sendagileekin bueno jende pila batekin eh bildu ziren ba bat giza eskubiden eh presoen, e, eskaldun, preso politikoen, ba, dizaskubiren, defenztan, lan lanean ari diren, ba, eragile askorekin eta beto askorekin. Mm -hmm. Ja denik aipatu izan dugun e, bat baina txosten hortan azpimarratzen dutena, da, Europak batasuneko erialde batean bete den zigoja, kondutan hartu behar dela legez besteetan, eta lantaldeak hor berriz salatzen du, Espainian hori ez dela aplikatzen, Europako kontsiloaren erabakia, ez dela betetzen, noraz zitaik egoera hori? Bai, e, lan taldeak azkenean eh islatzen duena da, bueno, ba zazpi, e, europar diputatohiak islatzen dutena da hemen Bruselan eh ba, e, entzuten dugun zerbait, eh? E, nola den posible, nola litekeen, ba, ba Europar batasuneko estatukide batean, ba horrelako jarrerak, horrelako e, neurriak eta horrelako eh nuke prepotentzia ere e, egotea, ez? Ez da ulertzen nola eh, legearen kontrako neurriak eh, nola hartzen diren, eta nola harrazitzen eh, diren, eta nola aplikatzen diren, eh, bateri inporta gabe, ba, Europar batzuneko legedia bera eh, nolakoa den, zer dion legedia horrek, eta, eta bezitzen estatukideetan, bat zein den jarrera eh, normala demagun eta, eta demokratikoa. Haipatu ditugun europarlamentari horiek eh, eskerreko parlamentariak dira, holako egoera batek eh, eskerretik urgunago piztu beharruke eh, zerbait ez, eh, europarlamentari guzien artean? Bai, eh, bai eh, izatez, hiru talde politiko parlamentario eh, ezberdinetako kideak ziren egia da hiru eh, eh, zirela edo, edo lau obek izan da zirela eskerreko Taldekoak e, biz ziren e, aliantza Libre Europarekoak berdeekin taldea osatzen dutenak e, hemen Europako Parlamentuan eta eta zazpigarrena zen e, kontzerbadoren taldekoa flamenkoa dela mm. Mardenez Maekar eta eta hiru talde parlamentari desberdin izateak ere ikuste, e, bere biziko garantzia duela, horrela talde transversala izateak hiru desberdinetarara iriztea, bueno, horri. Beraiek ere garantzio handia emantziuten eta Europako Parlamentuan ere garantzia emantzitzen. Ez baita izan ba, beste kontu askotan bezala bakarri ba, eskerreko e, guen jel taldearen kontu bat. Ez? Eta txosten hortan bada beste haipamen bat e, Euskal presuen e, uruntzia, aipatzean, da Ukainako preso baten e, egoerari parekatzen e, zaiela Euskal presuen egoera hori da erdoze bilo izena duen e, preso bat, kasuak hor zer du ikustekorik zertan parekatzen alda? Bueno, e, horrek erakusten du, ba, kasu desberdin eta leku desberdinen aurrean, ba, ba, bestera baki batuk hartzen direla, ez, e, horrek erakusten du, edo ageriagoan usten du baita, ba, estatu espainolean, ba, kontu hauenan aurrean, ba, ustalerriarekin zaru duten kontuen aurrean, eta batez ere, ba, presoen Euskal preso politikoen kontuan, ba, estatu espainolak ze jarrera e, antidemokratikoa duen, ez? Nikuz betezeki agerian gustendu horrek, ba, ba nahi gean, eta eta nor aurrean eta eta horrek e, eragin hondia e, izaten du hemen Europako parlamentoan, ez? Hain garbi geratzen danean e, beste batzuek ba, bueno, ba, erabaki eta eta neurri e, normalak hartzen dituztela Eta, eta estatu espainolean hainbatetan eh, da hainbatetan ba demokraziaren aurkako eh, neurriak eta eta giza eskubideak eh, urratuz behartzen ba, diren neurriak ba eta sarri sarriegi hartzen direla ez mm -hmm. mm -hmm. bai bera ruta sir 12 bilo uri betik 1000 kilometro baino gehiagotara atxikitzen zutela kartzelan eta e, ukraina behartua izan dela beraz hurbiltzera bere etxerat frantzia ere aipatzen da ezta espainia jestatuak aipatzen e, ukuntzia bai gauza bat baina e, baldintzak peko askatasunak e, onartzeko edo aztertzeko momentuan ahazoin politikoak ino konutan hartzen direla, hori salatzen da? Bai, eta hori, nik uste, te, txostenean, ba, oso nahormen geratzen dala, ez? Bai, e, kontu honetan, eta bai beste e, kontu batzuetan, ba, Euskal Preso politikoa idago kien ba, beti ere daola hor, e, e, sumatzen dutela, ba, txostena egin dutenea, ba, sumatzen dutela beti ere, bultzada ba, politiko hori, eh? e, ez e, legeari lotutakoa, ez... E, tare ucieago ba humanitarioei begira ez askotan dago hor bultzada politikoa ta hori egin duten e, bileretan eta eta bueno ba, hemen europako parlamentoan ere egin izan diren lanetan e, e, etorri e edo izan ditugun ba, bisitetan, etxeratekoak ba, e, hemen egontziran ba eh egon egonbidatuta eta bueno ba, hor e, duten informazioaren arabera oso garbi dute ba bultzada politiko hori dagoela eta Eta hori bat Europar Bauneko estatukide baten e, barruan e, ba, nahiko arraroa dela ez. Gauza horiek oso e, garbi eta eta zorrotze zaldatzen dira hemen Europako Parlamentoan bat Turkiari buruzari bagara esate baterako baino estatukide bat e, baldin bada eta kassontan Estatu espainola. Edo edo estatu frantesa bera, ba, orduan kritikak eta eta zarlaketak, ez dira, ainarra in, segita. Mm -hmm. uh, zu EH Bilduko Europarlamentari gisa, uh, Europako ezker batua talde hortan zira, eta badira uh, Podemos edo Izquierda Unida bezalako uh, nora, talde unionistak edo espainolak edo franziako komunistak ere hor dira, uh, nolako aldeikdiek nola hartzen dituzte atzo bezalakoa dira azpenak? eba ba, alderdi hoietako kideak egon ziren e, txostenaren e, aurkezpenean eta gaurren kusto ba, Arnaldo argundoetegi egongo da ba, eskerriko taldearen e, bileran eh se hor bileran dana aurrean e, hitz egiteko aukera egukiko du e, e, beste diputatuek eh ba, beraien komentarioak edo galderak egiteko aukera egukiko dute eta gero bukaeran ba, berriro Arnaldo eranzu ez europako aukera egikoko du. Ez, eh? nik gustete txostena eta eta kontu hauek e, eta baita ba, Euskal Herriko gai bat e, jartzen dugun e, bakoitzean e, mai gainean europako eskerreko taldean oso ongi hartuak e, izaten direla eta eta ba besa lortzen dugula gaina. Mm. Bidea Franceko komunistak ere e, seintzon dute e, zerbait ez zerbait estuala ere, hemen ezagutzen ditugu jantziako komunistek e, beti jarrera aski uzkur bat izan dute Euskal Egea ipatzerakoana. Bai, hor egia zen e, danetik gertatu, gertatu izan da bat aldaren barruan ere ez, baina izan dira baita adibidez gogoratzen ez, barizko ba, konferentzia izan zenean, ba, ba, nola ba bestu zuten ba, dibidez kristin e, e, e, berxat, Mari e, e, kristin berxatek eta Eta baita e, Junusek beharak ere, eh? Zordon, bueno, babeseare ba izaten da, baino, baino batzutan ez da e, errezia izaten, eta, eta baita batzutan e, jarrera piska batez koraguak ere egoten dira. Mm. Atzoko aurkezpenaren uh, arira uh, polemika bat uh, piztu dena, eh? Arnaldo, utegiran uh, presenzialen kontra, holdartu baitira Espainiako politikari batzu, eh? PPko ko europarlamentari bat eta UPI-deko bat, zehazkia reiteko. Polemika horrek atzoko mesun agusiari itzalik eginen dio? Ez gure ustez, zenigu e, ustez, e, sekulako beldurra dio dela, e, estatu espainolaren e, zile egitasun demokratikoa zalantzan jartzen denean, edo zuzenean kritikatu, edo salatu egiten dutenean, eta eta itxura baten, bueno, neko nabarmena izan da azken egun hau ere nede, ba, ba bildur direla, ba, ba elkarrezketari, e, itse egiteari, eta, eta Arnaldo, ba, Europako Parlamentoan egoteari, ez, ez da horrelakorik, gertatu saiatu zieran Martin Schulz presidentarekin berarekin ere ba eh bisieta Hernaldoren eh eta presentzia eta eta sarrera ostopatzen edo debekatzen ez da horrelakorik gertatu eh era bat e, e, prozesu eh normala eta eta oikoa izan da, eta gaur ere horrelahi izango da. Eta agnaldutik atso zabalduen mezuaren muina da? Nola berkatu? Bai, mezuaren mezuaren argi nagusia do e, zertaz aritu da jandal dut jiatzu. Bueno, ba pizka bat zuek ere eman dezue corte e, bat hor e, informatiboan, mm -hmm. bertan, ez? Ba, ba, bere helburua izan e, bat ba, egoera e, egoeraren berri ematea, ba, gaurkotzea e, peska bat esatea, ba, ba aukera dagoela, e, Benetan zinez eh, gaitza dela, eh, olako aukera baten aurrean, ba, estatu eh, espainolaren eh, jarrera, benetan zinez gaitza dela, bak eprozesuan eh, eh, aurrera egiteko urratxak ez, ez egitea, ba, nazioarteko eh, komunidadeak eh, eh, eskatzen eta aurkatzen duen eh, moduan, eta, eta berriro, ba, nazioarteko eh, komunitatearen, eh babesa eskertu eta eta elkartasuno e, horren e, beharra ba, ba nabarmendu, ehz eta eta Europako Parlamentuak eta Europar batasunak berak ba, paper e, e, rol importantea duela e, jokatzeko eta jokatzen jarraitzeko. Mm. Ikusiko kezpena horrek leihuanemugiarasteko balio izanenduenez, EH bilduko europarlamentaria Parlamentaria hoiterazten duk ullozru joar iztiti, mileske gurekin izanik koizuntan, eta besta aldi batakte. Bai,